Vostès, amb tots, amb tots els que ens estan escoltant. Bé, avui vaja, em ve de gust anar-me'n una mica lluny. Dic una mica lluny perquè quan s'hi va, verdadament, mmm, passes hores. Hores perquè normalment d'aquí a Sri Lanka, o sigui, els fan fer a vegades una parada i a vegades dues i a vegades tens que quedar-te bastantes hores en els aeroports, o sigui que és una miqueta lluny. Més que res de lluny sí que és lluny, però però el problema està amb que normalment els avions sempre tenen unes parades abans. Bé, me'n vaig a Sri Lanka. Avui d'A Sri Lanka vull parlar d'una cosa que, curiosa, que agrada a tothom, siguin les generacions dels avis, dels pares i dels nets, agrada sempre. Ja no parlo Lanka. Vaig a un lloc determinat Lanka. Vaig a un lloc que és un ofenat, és un lloc, diguéssim, on recullen, ja on tenen, només elefants. Elefants asiàtics. És un lloc preciós, és un lloc molt, molt, però molt bonic. És un lloc que no és com anar-se'n a veure un zoo i veure dos elefants, tres elefants, no. És que, a veure, potser n'hi ha cent, hi ha cent elefants, però és que tot plegat eh, és curiosíssim. Anem a veure. Per arribar-hi primer, amb una paraula, tens que agafar normalment, anar-te'n un lloc que es diu Pinavala. Bé, bueno, la pronunciació no és aquesta, però per nosaltres sí, Pinavala. I llavors hi ha un riu, que és, això sí, és el riu Aia, que se'n diu Aia, tal qual. I en aquest riu és on els elefants baixen a banyar-se. Però per baixar a banyar-se, tenen que creuar tot un poble per entendre's perquè és a Pinbola i aquest pinla seria el centre no? però en allà no es banyen, però cada de matí, cada de matí baixen tots els elefants, però tots junts normalment, tots junts amb els seus cuidadors. Baixen, passen pels carrers principals del poble, hi ha una carretera, que és la carretera per entendre'ns que pots arribar al poble i que també pots sortir del poble i anar-te'n a altres llocs doncs, en, si hi ha tràfic, tothom s'atura i passen tots els elefants n'hi ha de tots tipus n'hi ha de molt grans, perquè els elefants ja sabem que viuen molts anys n'hi ha d'altres que són més joves i n'hi ha moltíssims de petits moltíssims de petits. Aleshores és un lloc que és bonic de veure. La veritat és aquesta: És un atractiu, un atractiu habitual del que, per exemple, té temps i pot anar-ho fer a veure quan està a Sri Lanka. Això és un lloc que va ser creat a l'any 1975, però era pensant només per les cries que, per algun error, doncs eh, els pares no els poguessin tenir per alguna error, però per recuperar aquests petits. Però després van començar també amb els elefants amb problemes. Després també van començar a dins d'aquest lloc la possibilitat d'ajudar, diguéssim, a altres elefants que potser estaven amb problemes, que tenien problemes o estaven malalts. Però ara és un lloc que hi ha elefants tots estan recuperats i tots estan perfectes, ni' han de recient nascuts, ni han de grans, amb, amb una paraula, que és difícil, a vegades n'ha trobat algun que ha tingut, vull dir, un... o sigui, a veure, sabem molt bé que hi ha llocs que es posen, eh, volen agafar elefants o vol matar, perquè a tot arreu hi ha de tot, no? I potser s'han enredat amb en algun puesto perquè li han posat una, alguna cosa per enganxar-li la pota, en el que sigui, en fi, que quan hi ha un elefant en problemes, el porten en allà. I si no té problemes, però són elefants que estan per allà i potser doncs, no tenen prou menjar o que sí, passen aquí. I llavors què fan? Formen de les cries, totes les cries que han nascut, per exemple, doncs les, se les queden ells, que després en fan el que sigui, una altra cosa, però de moment estan allà. Tant són, diguéssim, les femelles com els altres, tots iguals. Aleshores, n'hi han molts que fa anys que són, que fa anys que són, per exemple, quan, per exemple, mmm, aquests elefants els han trobat en llocs que no tenien prou menjar o no tenien lloc perquè els elefants els encanta banyar-se, doncs els passen cap allà. Els cuidadors, eh, normalment, són carinyosos. Els cuiden amb molta, molta, molta paciència. Però, però, és molt curiós, Per què? normalment quan vas allà, o sí sigui, anem a veure, baixen, tal com he dit, creuant el poble. Una vegada han creuat el poble, creuen la carretera. Una vegada han creuat la carretera, encara tenen bastant tros per caminar. I, clar, tots els que són turistes, tothom se'ls mira. Els que no són turistes, s'aturen per deixar-los passar, perquè és que van una darrere a l'altre, i el que no pots tallar és la cognitiva, perquè potser llavors es desplaçarien cap a un altre cantó. Un segueix a l'altre i tots van al mateix lloc. I davant de tot hi ha un, un d'aquests que els guarda, que els cuida, és el que va davant de tot. Vale. Però el curiós del cas és que quan arriben al riu, bueno, s'emocionen. Sobretot els petits. Els grans també s'emocionen, però d'una manera més tranquil·la. També ens passa a nosaltres, no? Els grans... Sí, es van tirarnt aigua a sobre, una a l'altra, una a l'altra, tot això. Però els petits els petits és que s'hi llencen, es tiren, es reboquen amb la trompa agafen aigua se la tiren a sobre a sobre del daès aixins. Fins i tot hi ha persones del turisme que ja sap on va, perquè la majoria no sabem on anem perquè jo quan hi anava, vaig anar la primera vegada no sabia ni el que anava a veure però hi han hagut persones doncs, que s'han posat per fer una fotografia al costat dels elefants a dins de l'aigua, dins del riu bueno, és fabulós, no? però després hi ha moltes persones que el que volen és veure doncs, on viuen aquests, aquests elefants quan acaba que la cosa dura ben bé jo crec que va durar la banyada aquesta de, de, dels elefants més d'una hora perquè com que juguen i es i ara es pugen ara baixen, també són molts animals doncs jo crec que va durar perquè la gent no es mou d'allà no se'n va, no es cansa de mirar-ho quan acaben claro primer que molts turistes, molts els hi donen alguna cosa de diners en els cuidadors i ells ho accepten, és normal ho accepten, llavors si una persona li comenta en el, en el que els guarda que són diversos, eh? que n'hi ha perquè cent, cent, són molts elefants, eh? doncs quan, quan parlen amb ells els diuen i el menjar, i el menjar i normalment els diuen, ah, si volen veure on viuen, perquè una cosa és l'orfenat i l'altra és el riu, el que passa que la gent sempre va al riu, perquè l'orfenat no, no hi va la gent amb una paraula, van a veure els elefants en el riu, i ah, si pues sí, vol venir Pot venir en el l'orfenat i haurà i vorar com mengen. i de pas i de pas vostè podrà donar el biberon en els petits. biberon? sí sí sí, el biberon en els petits. En aquests que veuen aquí l'iga, pues el biberon. Clar, la gent s'emociona, sobretot les mares i els crius. Jo no dic que els pares no ho fagin també, però vull dir els quebrament, quan per exemple, jo he vist matrimonis que li diuen a la senyora i en el senyor, tots dos els diuen que poden venir i que poden donar de menjar als elefants amb biberon, no he vist mai la cara del senyor que digui «Ah, doncs pues anem-hi!», però sí que he sentit el crit de la mare i de la criatura «Ai, sí, sí, anem a veure els biberons, que els hi donarem!». És normal, suposo que és algo que... Bueno, que, que és, de, diguéssim, de mare i de fill, suposo. Llavors, hi ha moltes persones, moltíssimes, que, com que ja tenen el cotxe pràcticament aparcat en un lloc a prop del riu, doncs, què fan? Diuen, bé, bé. I quan acaba tota aquesta banyada, que surten tots els elefants del riu, comencen a caminar, doncs, aquestes persones segueixen la mateixa ruta, vull dir, perquè no és pas quilòmetres, sinó que és un lloc, doncs ja hi he explicat, no la carretera, el poble, tot. I van, i llavors, bueno, que jo també vaig hi vaig anar-hi, i és emocionant, és emocionant. Es Resulta que el biberon que et donen, és, sí que és un biberon, és una, una ampolla, una ampolla, però molt llarga, més aviat prima, per posar hi a la boca, però no els hi, normalment no et donen l'ampolla la, i que li posis a la boca de l'elefant. Bueno, els grans ja no, eh? Estic parlant dels petits. Els grans no, no, prenen, la, no prenen biberon, prenen pastanagues, prenen de tot, però d'això no. Bueno, els petits mmm, no saben controlar el, el menjar ni el beure. I quan obren, quan aixequen de trompa i a sota és on tenen la boca, fan... Com, com ho diria jo? Com un respirar que va dins? Així, com un xuclet? Perquè és que es vol dir en passar tota l'ampolla. La, o sigui, sí que la part del principi és exactament igual. Vull dir, és, és com mamà. Però no sé per què obren d'una manera i amb un entusiast tan gran que s'empassaria l'ampolla. La, llavors, t'avisen i et diuen... Primer, et posen en el braç a on n'agafaràs el biberon on l'agafaràs, et posen com una màniga, que ja la tenen preparada, una màniga feta de, com si fos un impermeable, no és plàstic-plàstic, però bé, bueno, més o menys una cosa així que si, si et cauen les baves o et cau uh, uh, el biberon a sobre, no et taqui, si és que portes una, una cosa en el braç. És igual, si no la portes que no et quedis mullat. Uh, que arriba fins a l'ombro, fins aquí a les espatlles. Per què? Perquè quan comença a subcionar cap endins és que a vegades tens que agafar-ho amb les dues mans per agafar el biberon perquè és que si no se el braç cap a dins de la boca no se't menjarà, és lògic però és que se el braç i se a la botella, l'ampolla del biberon i bueno, allà és, bueno, és que sobretot les criatures no en sortirien mai perquè a més quan un, el, un elefant petit pren un biberoni i se li ha acabat, es posa nerviós perquè en vol més i veus que immediatament s'acosten al costat, que normalment tots estan un al costat de l'altre, i li vol prendre el biberon de l'altre. Claro són coses que per una persona que no ho ha vist mai, com em va passar a mi, pues, t'emociona. És que, a més, quan has passat dius, ostres, no hi he filmat, però... Són coses curioses, però és que estàs vivint en una cosa tan curiosa que ni te'n recordes de filmar, eh? a menys que hi hagi una persona que et filmi, però tu sola no, no ets capaç. I, aleshores, això és un dels pocs orfenats que existeixen en el món d'elefants. Hi han llocs que hi ha centres, però no se'n diu orfenat. Però aquí es diu orfenat. Per què? Perquè en principi accepten els que verdarem per algun error sigui la que sí, això ja no sé, és cosa d'ells o sigui, que els pares mm, han tingut un problema o, o una enfermedad, jo què sé els pares, dels elefants jo, ja no hi arribo aquí, tot això només arribo a el que ens van ensenyar De llavors, amb una paraula els elefants que són petits i potser no tenen, eh, no tenen pare ni mare perquè es, ha passat alguna cosa, doncs estan allà i es conviuen amb tots, perquè sí que tenen una cosa els elefants femelles quan hi ha un elefant petit que veuen que no té família apa, per mi i el cuiden igual que si fos d'ells això ja passa amb alguns animals hi ha animals que recullen tots els, els de la seva o sigui, de la seva raça per entendre'ns però que no sigui d'ells els recullen els recullen i els ajuden amb tot per tant, doncs en aquí es va començar amb el nom d'orfenat perquè era principi era només recollir-ne alguns d'aquests però s'ha convertit en un lloc que també ajuden els que tenen problemes o els que estan malalts i tenen veterinaris i tenen de tot doncs és un orfenat convertit en un dels més grans del món perquè els altres no, no es diu orfenat els altres diuen centre i és més petit però si un dia per lo que sigui van, o sigui, només dient, voldríem veure l'orfenat, aquest que hi ha, o diguin nos com vostès vulguin, el lloc aquest on hi ha els, els elefants, que hi han dels tres tipus, dels més grans, dels menys grans i dels més petits, perquè és curiós més no poder. Per això m'he avui a Sri Lanka. Hi han tantes coses curioses per veure en el món, que a vegades estem al costat i no ens n'entarem, eh? això també és una llàstima però bé, bueno, de moment eh, quan vagin cap allà, el cantó de d'Esrilanca doncs ha preguntat això perquè sempre és bonic i sobretot si porten criatures és una bueno, cosa que s'ha de, de veure bé, se'ns ha acabat el temps com sempre, des d'aquí aquella abraçada tan gran, tan gran tan gran per tots els que ens estan escoltant amics i amigues i aquell petó que no pot faltar mai